«Ук!» – сказав завідувач бібліотеки і позадкував відеск. Але вона вже чула про нього і прийшла у озброєні. Вона запропонувала йому банан. Орангутан повільно потягнувся до неї, а потім швидко вихопив банан і триумфально вишкірився. Можливо, в певних всесвітах робота бібліотекаря вважається цілком мирною, а найбільшою загрозою є падіння важких фоліантів з полиць на голову. Але порядкувати в чарівній бібліотеці – завдання не для легковажних. Заклинання мають силу і те, що їх записують та пхають у палітурки, ані трохи не позбавляє їх цієї сили. Вміст книг витікає назовні. Ці книги схильні взаємодіяти, створюючи випадкові чари, наділені власною свідомістю. Чаклунські книги зазвичай приковують до полиць ланцюгами, але зовсім не від злодіїв. Один такий випадок перетворив бібліотекаря на мавпу, і він категорично заперечував проти будь-яких спроб розчаклувати його. За допомогою жестів, пояснюючи, що бути мавпою значно краще, ніж людиною, бо всі великі філософські питання зводяться до пошуків ще одного банана. До того ж довгі руки – та чіпкі ступні ідеально годяться для роботи з високими стелажами. Еск вручила йому ціле гроно бананів і зникла між стелажами перш ніж він устиг заперечити. Вона ніколи не бачила більше однієї книги водночас, тож вирішила, що всі бібліотеки мають такий вигляд, як ця. Щоправда, підлога на віддалі дещо дивно переходила в стіну. Не дуже нормальним здавалося, що полиці обманюють очі, ніби перебувають в значно більшій кількості вимірів, ніж нормальні три. І добряче дивувалося, що на стелі теж є стелажі, серед яких безтурботно походжають студенти. Істина полягала в тому, що наявність такої кількості чарів спотворювала навколишній простір. Саму бавовну чи то фланель Всесвіту скручувало між стелажами в найчудернацькіші форми. Мільйони ув'язнених слів не в змозі вирватися викривляли реальність навколо себе. Еск здавалося логічним, що серед стількох книжок Має бути й така, яка вчить читати всі інші. Дівчинка не знала, як її знайти, але десь у глибині душі мала відчуття, що на обкладинці цієї книги мають бути зображені життєрадісні кролики та веселі кошенята. Звісно ж, у бібліотеці не панувала тиша. Раз у раз лунало шепіння і шкварчання розряду чарів, і між полицями проскакувала октаринова блискавка. З тиха брязкотіли ланцюги, і звідусіль чути було шурхотіння тисяч сторінок у їхніх обтягнутих шкірою в'язницях. Еск переконалася, що ніхто її не помічає, і потягла найближчий фоліант. Він розчахнувся в її руках, і вона похмуро впізнала ті самі неприємні з вигляду діаграми, що бачила у Саймоновій книжці. Літери були абсолютно незнайомі, і це її потішило. Їй не хотілося б розуміти ці значки, схожі на зображення якихось тварюк, що вчиняли одна з одною якісь складні дії. Вона зусиллям згорнула книгу, хоча слова неначе відчайдушно опиралися. На обкладинці було намальовано створіння, підозріло схоже на одну з потвор з крижаної пустелі. На веселе кошеня воно не скидалося жодним чином. Привіт! Ес, це ти? Як ти сюди потрапила? Поряд стояв Саймон, тримаючи під кожною пахвою по книжці. Еск зашарілася. «Я питала про це бабуню, але вона так нічого толком і не пояснила», – відповіла Еск. «На мою думку, це має якесь відношення до чоловіків і жінок?» Саймон, нерозуміючи подивився на неї, потім іронічно всміхнувся. Еск ще раз обдумала його запитання. «Я тут працюю, підмітаю!» На підтвердження вона помахала посухом мітлою. «Тут?» Еск утупилася в нього. Вона почувалася самотньою, розгубленою і більше, ніж трішечки зрадженою. Здається, у всіх було своє власне життя лише не в неї. Решту свого життя вона має провести, прибираючи за чарівниками. Це було нечесно, і з неї було досить. Насправді ні. Насправді я вчуся читати, щоб стати чарівником. Декілька секунд хлопець роздивлявся її своїми вічно мокрими очима. Потім акуратно, акуратно взяв книгу з рук еск і прочитав назву. «Демонологія, маліфикорум, генчеса, непотяж, чого?» І «Як ти збираєшся навчитися читати отаке?» «Гмм», – сказала Еск. «Ну, треба просто робити спроби, поки не почне виходити. Геш, це як доїти корів, чи в'язати, чи...» Її голос згас. Про корів нічого сказати не можу. А оці книги можуть бути трохи агресивними. Якщо не бути обережним, вони починають читати тебе. Тобто, розповідають, несвідомо завершила Еск, що був один ч -ч чарівник, який почав... Читати некротелекомнікон і роз... розслабився. І наступного ранку його одяг знайшли на кріс-слі, а капелюха на спинці, а в книзі стало. Еск заткнула вуха пальцями, але не дуже щільно, щоб нічого не пропустити. І «Якщо це щось страшне, не хочу про це знати». «Набагато більше сторінок!» Еск витягла пальці звук. «А на цих сторінках щось було?» Саймон урочисто кивнув. «Так, на кожній міс стилося!» «Ні!» – сказала Еск. «Не хочу цього навіть уявляти. Я думала, читання значно безпечніша річ». От бабуня щодня читає свій альманак, і нічого їй від того не стається. Гадаю, звичайні ручні с -с слова цілком безпечні, – великодушно визнав Саймон. – Ти повністю впевнений? – спитала Еск. – Справа в тому, що слова можуть мати силу. Сказав Саймон, рішуче ставлячи книгу на місце, звідки вона загриміла на нього ланцюгами. Кажуть же, що перо сильніше з за меча, завершила Еск. Можливо, але чим ти хотів би, щоб тебе вдарили? Пером чи мечем? Гм, послухай, мені ж немає сенсу казати. За те, що тобі сюди не можна. Еск як слід подумала. Так, підтвердила вона, гадаю, немає, я міг би покликати охорону, щоб вони тебе звідси забрали. Міг би, але не покличеш. Я прос просто не хочу, щоб з тобою щось сталося. «Правда, тут може бути небезпечно!» Краєм зору Еск вловила над його головою легкий вихор. На мить вона побачила їх, величезні сірі постаті з того холодного світу. Вони спостерігали, але опинившись в спокої бібліотеки, де вага зібраних докупи чарів особливо сильно прогинала Всесвіт, вони вирішили діяти. Приглушений шурхіт сторінок навколо еск раптом посилився до відчайдушного тріску. Деякі з наймогутніших книг зуміли зістрибнути з полиці, звисали на своїх ланцюгах, нестямно б'ючи сторінками. Величезний гримуар вистрібнув зі свого недосяжного прихистку на найвищій полиці – в процесі зірвавшись із ланцюга і пострибав геть немов налякане курча, лишаючи шматки паперу. Чаклунський вітер зірвав з голови еск хустку і затріпотів її волоссям. Вона побачила, як Саймон у спробах встояти на ногах вчепився у книжкову полицю, а навколо нього вибухають книги. Густе повітря відгонило жерстю. Воно гуло. «Вони намагаються прорватися сюди!» Щосили крикнула вона. Саймон повернув до неї змучене обличчя. Цієї ж миті, знетямлена від страху інкунабула, важко вдарила його впоперек, повалила на тримтячу підлогу і високо злетівши застрибнула за стелажі. Еск кинулася на підлогу, Замить до того, як над нею промчала зграйка сломників, за якими летіла на ланцюгах їхня полиця, і швидко перечкувала до Саймона. — Ось чому книги так перелякалися! — прокричала вона йому на вухо. — Невже ти не бачиш їх там, угорі? Саймон мовчки похитав головою. Над ними вибухнула чергова книга, і їх обсипало дощем сторінок. Жах може вразити ваш мозок через будь-які органи чуттів, тихий звук багатозначного хихотіння в зачиненій темній кімнаті, половинка гусені на вашій виделці з салатом, дивний запах із кімнати жильця, смак слизня в сирі з цвітною капустою. Та дотик зазвичай не бере у цьому участі. Але з підлогою під долонями еск відбувалося щось не те. З гримасою жаху на обличчі вона опустила очі, бо запилені дошки раптом стали сипкими на дотик і сухими, і дуже-дуже холодними. Її пальці занурилися в дрібний сріблястий пісок. Вона схопила посух і, прикриваючи очі від вітру, змахнула ним у напрямку постатей, що був ваніли над нею. Приємно було б повідомити, що маслянисте повітря негайно очистив пекучий спалах сліпучо білого вогню. Та цього не сталося. Посух вигнувся в її руці, немов змія, і вдарив Саймона в скроню. Сірі потвори заколихалися і зникли. Реальність повернулася і спробувала вдати, що нікуди й не зникала. Навколо хвиля за хвилою, товстим оксамитом, накочувалася тиша. Важка лунка тиша. З повітря важко впали кілька книг, почуваючись доволі по-дурному. Підлога під ногами Ески, безумовно, була дерев'яною. Вона добряче копнула її, аби переконатися остаточно. По підлозі розтікалася калюжа крові, а в її центрі нерухомо лежав Саймон. Еск подивилася на нього, тоді вгору, а тоді на посох. Той мав цілком задоволений собою вигляд. Раптом вона почула наближення голосів та поспішних кроків. У її руку обережно ковзнула інша рука, на дотик схожа на маленьку шкіряну рукавичку, і тихий голос сказав «Ок!». Вона обернулася і побачила перед собою добре витягнуте обличчя бібліотекаря. Жестом у значенні, якого було неможливо помилитися, він притулив пальця до губ і м'яко потягнув її за руку. «Я вбила його!» – прошепотіла вона. Бібліотекар заперечливо хитнув головою і потягнув її за руку наполегливіше. «Ук!» – пояснив він. «Ук!» Попри її слабкий опір, він втягнув еску в боковий прохід до лабіринту старовинних стелажів лише за кілька секунд до того, як за рогу з'явилася група старших чарівників, що поспішили на гармидер. Знову книги влаштували бійку. О, ні, щоб переловити всі заклинання, знадобляться віки. Ви ж знаєте, як вони вміють ховатися. Хто це лежить? Усі замовкли. «Він непритомний. Схоже, на нього впала полиця?» «Хто це такий?» «Той новенький, про якого говорять, що в нього унікальний мозок». «Ох, лихо! Якби та полиця була ближче, ми мали б нагоду в цьому пересвідчитись наочно». «Ви двоє віднесіть його до лазарету». Всім іншим краще зайнятися виловлюванням книг. Де той клятий бібліотекар? Він мав би знати, що треба уникати накопичення критичної маси. Еск скоса глянула на Орангутана, який у відповідь здійняв брови, зняв з полиці в себе за спиною збірник садівницьких заклинань, витягнув зі сховку всередині м'який коричневий банан і з'їв його з тихою радістю того, хто твердо знає, що б тут не коїлося, це стосується лише людей. Еск подивилася в інший бік, на посох у своїй руці. і Її вуста стислися в ниточку. Вона знала, що йшлося не про її незграбність. Посох сам напав на Саймона ховаючи в сямісінькій своїй серцевині, смерть. Хлопець лежав на твердому ліжку у вузькій кімнаті з мокрим рушником на чолі. Тритл та Стрейт уважно дивилися на нього. «Давно він тут?» – поцікавився Стрейт. Тритл знизав плечима. «Три дні» і жодного разу не приходив до тями? Ні. Стрейт важко опустився на край ліжка і стомлено потер перенісся. Саймон ніколи не вирізнявся міцним здоров'ям, але зараз він так змарнів на лиці, що мав просто жахливий вигляд. «Цей хлопець – золота голова», – промовив Стрейт. Його пояснення фундаментальних принципів чарів та матерії – Вражає. Тритол кивнув. І як він вбирає знання, продовжував стрейт. Я все життя був чарівником, практиком, а все ж, виявляється, не розумів до пуття чародійства, поки він усе не пояснив і все стало таким зрозумілим, таким, я би сказав, очевидним. Всі так кажуть. Сумно погодився Тритл. «Кажуть, це так, ніби в тебе були зав'язані очі, і раптом ти вперше побачив денне світло». «Саме так!» – сказав Стрейт. «Він прекрасна сировина для справжнього майстра чародійства. Ви правильно вчинили, що привезли його». Вони замислено замовкли. «Тільки...» – почав Тритл. «Що тільки...» спитав Стрейт. «Тільки що саме ми зрозуміли? Ось що мене турбує. Тобто от ви, скажімо, можете це пояснити?» «Що значить пояснити?» занепокоєно уточнив Стрейт. «Те, про що він постійно говорить!» Із відтінком відчаю в голосі розтлумачив Тритл. «А вже ж я знаю, все так і є!» Але що воно таке? Стрей дивився на нього, роззявивши рота. Нарешті він мовив. Це ж просто. Бачте, чари наповнюють світ і щоразу, як всесвіт змінюється. Тобто ні, щоразу, як ми вдаємося до чарів, всесвіт змінюється. Тільки розумієте, одразу в усіх напрямках і... Він зробив невпевнений жест, намагаючись роздивитись хоч іскру розуміння в очах Тритла. «Інакше, кажучи, будь-який матеріальний об'єкт, скажімо, помаранче або світа або... або... Крокодил?» – підказав Тритл. «Так, крокодил або... та що завгодно. В основі має форму морквини». «Щось я такого не пригадую», – сказав Тритл. «Упевнений, він саме так і сказав», – заперечив Стрейт. «Він уже спітнів». «А я пригадую, він припускав, що коли досить далеко зайти в будь-якому напрямку, то побачиш власну потилицю», – не відступав Тритл. «Він точно не говорив про потилицю когось іншого». Критл трохи подумав. «Та ні, цілком упевнений, що він говорив про власну потилицю того, хто її бачить», – сказав він. «По-моєму, він стверджував, що може це довести». Обоє замислилися. Нарешті Стрейд дуже повільно і обережно сказав. «Я дивлюся на це так». Перш ніж я його почув, я був як усі інші. Ви розумієте, про що я? Я був розгублений і невпевнений у різних дрібницях життя, але зараз він посвітлішав. Хоча я й лишаюся розгубленим і невпевненим, це відбувається на значно вищому рівні. І, ну... «Я хоча б знаю, що тепер мене бентежать дійсно фундаментальні й важливі питання буття!» Тритл кивнув. «Я не дивився на це з такої точки зору», – сказав він. «Але ви цілком маєте рацію. Воістину він розширив межі невігластва. Ми стільки всього не знаємо про буття!» Обоє смакували дивне тепле відчуття того, що вони набагато більші невігласи, ніж пересічні люди, які є невігласами лише в пересічних питаннях. тому Тридл сказав, сподіваюся, він не має ще якихось ушкоджень. Гарячка минула, але таке враження, що він просто не хоче приходити до тями. Зайшли дві кослужниці з мискою води та свіжими рушниками. Одна з них також несла досить обшарпану мітлу. Коли вони почали міняти під хворим просяк потом простирадла, обидва чарівники вийшли, продовжуючи обговорювати неймовірні перспективи незнання, що їх явив світові Саймонів Геній. Бабуня почекала, доки їхні кроки не віддалилися достатньо і зняла хустку. «Клята ганчірка!» сказала вона. «Еск, повартуй під дверима!» Вона зняла рушника з саймонового лоба і долоною перевірила температуру. «Дякую, що прийшла!» сказала Еск. «У тебе ж стільки роботи і усе таке!» М -м -м -м". Бабуня скривила губи, вона підняла повіки Саймона і помацала його пульс. Потім приклала вухо до схожих на ксилофон грудей і послухала серцебиття. Присіла, завмерла і деякий час перевіряла стан його свідомості. Після цього бабуня спохмурніла. – З ним усе гаразд? – стривожено спитала Еск. Бабуня подивилася на кам'яні стіни. – Хай йому греть цьому місці – сказала вона. – Воно не годиться для хворих. – Так, але чи з ним усе гаразд? – Га, – стара відьма виринула зі своїх думок. – А, так, мабуть, де б він не був. Еск подивилася на неї і перевела погляд на Саймонове тіло. – Нікого немає вдома, – коротко кинула бабуня. – Що це значить? «Тільки послухайте цю дитину», – пробурмотіла стара, – «наче я нічого її не вчила. Це значить, що його свідомість мандрує. Саймон зараз знаходиться поза себе». Вона поглянула на Саймонове тіло з виразом, який наближався до поваги. «Дивовижно, справді», – додала вона. «Ніколи ще не зустрічала чарівника, що вмів би запозичувати». Вона обернулася до Е, сквуста якої склалися в повну жаху літеру О. «Пригадую, коли я була ще малою, стара Напель вирушила мандрувати. Наскільки пригадую, надто захопилася перебуванням у тілі лисиці. Ми кілька днів її шукали, та й з тобою схоже було. Ні за що тебе не знайшла б, якби не твій посох її. «До речі, дівчинко, куди ти його поділа?» «Це він напав на Саймона», – пояснила Еск. «Хотів його вбити. Я викинула його в річку». «Не найкращий вчинок після того, як він тебе врятував», – сказала бабуня. «Врятував мене тим, що напав на Саймона?» «Невже ти не зрозуміла?» – Саймон закликав тих тих Потвор. «Неправда!» Бабуня подивилася в обурені очі Еск і подумала. Я її втратила. Стільки зусиль, все коту під хвіст. Вона не зможе стати чарівником, але могла б бути чудовою відьмою. «І чому ж це неправда, панно-всезнайко?» поцікавилась вона. «Він би ніколи такого не зробив!» Еск ледь не плакала. «Я чула, як він говорить. Він... Він не злий. Він чудова людина. Він майже з'ясував, як влаштовано всесвіт. Він...» «Я вірю, що він дуже хороший хлопець», – похмуро сказала бабуня. «Я ж ніколи не казала, ніби він темний чарівник». «Ці потвори жахливі!» – схлипнула Еск. «Він ні за що їх не викликав, би все, чого він хоче, це те, чого не хочуть вони, а ти, стара, вредна!» Ляпас пролунав, як дзвін. Еск відсахнулася, бліда від шоку. Бабуня стояла з занесеною рукою. Її трясло. Досі вона ляснула еск лише один раз. Це був той самий ляпас, якого дають новонародженим – аби ввести їх у світ і в загальних рисах змалювати, чого від світу слід очікувати. Але відтоді нічого подібного не повторювалося. Протягом року, який вони прожили під одним дахом, приводів було достатньо. Скажімо, коли у Еск збігало забута на плиті молоко, чи коли вона легковажно лишала кіз без води, але різке слово чи ще різкіше мовчання – діяли краще, ніж діяла б сила, а до того не залишали синців. Бабуня міцно стиснула плечі Ескі і зазирнула їй в обличчя. «Слухай уважно!» з притиском сказала вона. «Хіба я завжди не казала тобі, що з допомогою чародійства ти маєш проходити крізь цей світ, як ніж крізь воду, а?» Кивнула, паралізована страхом, як кролик. А ти собі думала, що це просто вигадки старої бабуні? Геш? Але правда в тому, що використовуючи чари, ти привертаєш до себе увагу. Увагу з боку тих. Вони постійно спостерігають за нашим світом. Свідомість звичайних людей для них майже непомітна. Вони цим і не переймаються, але свідомість, здатна до чародійства, просто таки випромінює світло. Вона для них як маяк, не темрява кличе їх, а світло, світло, яке створює тіні. Але, але чому? Що їм потрібно? Життя і тіла. Бабуня зм'якла і відпустила еск. «Насправді вони жалюгідні», – промовила вона. «У них немає ні власного життя, ні власних тіл, а тільки те, що вони можуть вкрасти. У цьому світі вони мали б не більше шансів цілити, ніж риба, жити в багатті. Та це їх не спиняє». І вони мають якраз достатньо розуму, аби ненавидіти нас за те, що ми живі. Еск здригнулася. Вона згадала дотик до сипкого холодного піску. Що вони таке? Я завжди думала, що це просто щось типу, типу демонів. Ніхто насправді не знає. Просто потвори з підземельних вимірів за межами нашого Всесвіту. Та й усе. Створіння тіней. Вона обернулася до розпростертого тіла Саймона. «Маєш якісь ідеї, де він міг би бути?» – спитала бабуня, проникливо дивлячись на еск. «Сподіваюся, не подався літати з чайками?» Еск заперечно похитала головою. «А вже ж, навряд чи!» – погодилась бабуня. «Він у них, чи не так?» Це було скоріше твердження, ніж питання, але Еск про всяк випадок кивнула. На її обличчі застигло страждання. «Ти ні в чому не винна!» – сказала стара відьма. «Його свідомість відчинила їм двері». І коли він знепритомнів, вони забрали його з собою. От тільки...» Вона побарабанила пальцями по бильцю ліжка і, схоже, дійшла якогось рішення. «Хто тут найголовніший чарівник?» – спитала вона тоном, що передбачав швидку і точну відповідь. «Е-е-е... високоповажний пан Стрейт», – відповіла Еск. «Він архіректор». Один із тих двох, що були тут, коли ми прийшли. Це гладкий, чи той, який схожий на цівочку оцту?» Ескі з усиллям вигнала з голови думку про Саймона в холодній пустелі і почула власні слова. «Насправді він чарівник восьмого рівня і тридцять третього шчабля. «То він ще й по щаблях бігає?» – спитала бабуня. Дівчинко моя, все це спілкування з чарівниками призводить до того, що ти починаєш сприймати їх серйозно. Вони постійно називають себе високоповажний той та привелебний цей, такі правила гри. Чарівники ж мали б бути розумнішими, але навіть вони це роблять і на кожному розі заявляють, що от вони най-най-най. «Менше з тим, де той високоповажний, як там його?» «Вони всі мають зараз обідати у великій залі», – відповіла Еск. «То він може повернути Саймона?» «Оце вже питання питань», – зізналася бабуня. «Не сумніваюся, що ми можемо досить легко повернути щось, що говоритиме та ходитиме, як і всі люди». Але чи буде це Саймон? Вона підвелася. Не гаймо часу, ходімо пошукаємо ту велику залу. Ем, туди не пускають жінок, сказала Еск. Бабуня замерла в дверях, її плечі піднялися. Вона дуже повільно обернулася. Що ти сказала? спитала вона. Може, мене підвели мої старі вуха? Та не кажи, що підвели, бо це не так. Вибач, – сказала Еск, – сила звички. Я бачу, ти тут підчепила комплекс меншу вартості, – холодно мовила бабуня. Підина, знайди когось посидіти з хлопцем. А тоді подивимось, що в тій залі такого великого, що мені туди й носа не можна поткнути. Отак і вийшло, що в ту мить, коли студенти та викладачі всіх факультетів академії обідали в славетній залі, двері туди драматично розчахнулися. Ефект, щоправда, зіпсувало те, що одна половина дверей відскочила від офіціанта і вдарила бабуню по гомілці. Тому замість того, щоб рішуче пройти по викладеній чорно-білими квадратами підлозі, відьмі довелося наполовину стрибати, наполовину кульгати. Вона могла лише сподіватися, що кульгає гордовито. Еск дріботіла слідом і просто фізично відчувала сотні спрямованих на них очей. Гудіння голосів і брязкіт від столових приборів затих. Впали кілька стільців. В дальньому кінці зали Еск побачила найвищий за званням чарівників, які сиділи за найвищим столом. Власне, цей стіл висів у повітрі за кілька футів від підлоги. Чарівники здивовано дивилися на новоприбулих. Один з чарівників середнього рангу, Еск впізнала в ньому викладача прикладної астрології, кинувся до них, розмахуючи руками. «Ні-ні-ні!» – закричав він. «Ви помилилися дверима! Ви мусите піти!» «Не звертайте на мене уваги!» – спокійно відказала бабуня, оминаючи його. «Ні-ні-ні!» «Це суперечить звичаям, ви повинні негайно піти. Дамам сюди не можна!» «Я не дама, я відьма», – відповіла бабуня. Вона обернулася до Еск. «Він дуже поважна особа». «Не думаю», – сказала Еск. «Гаразд». Бабуня знову обернулася до викладача. «Знайдіть мені якого-небудь головного чарівника, будь ласка, чим швидше». Еск поплескало її по спині. Кілька чарівників, які, на відміну від решти, зберегли присутність духу, стигли спритно вислизнути за двері, і зараз під смішки та посвистування студентів у дверях з'явилися загрозливі постаті кількох швейцарів. Еск ніколи не мала надмірної любові до швейцарів, які провадили власне приватне життя у своїх сторожках. Але зараз відчула до них сплеск співчуття. Двоє з них простягли волохаті руки і вхопили бабуню за плечі. Її рука на мить зникла за спиною, потім зробила кілька блискавичних рухів, і швейцари тут же відчепилися і зашкутельгали геть, лаючись і затискаючи долонями пошкоджені місця. Шпилька для капелюха, пояснила бабуня. Вона підхопила еск вільною рукою і попрямувала до летючого стола, обдаровуючи лютим поглядом кожного, хто виглядав здатним стати в неї на шляху. Молодші студенти, швидко зметикувавши, що мають безкоштовне видовище, тупали ногами, били в долоні та гриміли тарілками по довгих столах. Стіл старших чарівників Зі стукотом опустився на плитку, а самі вони поспішно вишикувалися за спиною Стрейта, який тим часом намагався зібрати докупи всі запаси своєї поважності. Його зусилля не досягли ефекту. Дуже непросто мати поважний вигляд, коли в тебе за коміром стерчить серветка. Він здійняв руки, вимагаючи тиші, і зала замовкла – вичікувально спостерігаючи, як бабуня та Еск ідуть до нього. Відьма з цікавістю поглядала на старовинні портрети та статуї давно спочивших чарівників. Це що за фізії? куточком вуст спитала вона. Колишні головні чарівники, прошепотіла Еск. Вони мають такий вигляд, ніби всі мають закрип ніколи не бачила чарівника без подібних проблем сказала бабуня Можу тільки сказати що прибирати за ними вбиральні добряча морока відповіла Еск Стрейд стояв широко розставивши ноги та схрестивши руки на грудях а черево його скидалося на схил для лижників-початківців В цілому його комплекція викликала в пам'яті Генріха VIII Хоча з тим же успіхом це міг би бути і Генріх 9 чи Генріх 10? Ну, поцікавився він. Що означає цей рейвах? Він найголовніший? спитала бабуня Веск. Я, шановна архіректор, і мені випало керувати цією академією. А ви, шановна, ступили на вкрай небезпечну територію. Попереджаю вас, що припиніть так на мене дивитися. Стрейт похитнувся назад, здійнявши руки, аби затулитися від бабуниного погляду. Чарівники за його спиною сипонули на всі біч, перекидаючи столи в поспішній спробі сховатися від погляду відьми. Бабунині очі змінилися. Еск ніколи не бачила їх такими. Вони стали повністю срібними, ніби маленькі круглі дзеркальця, які відображали все, що бачили. Стрейт зробився ледве помітною цяткою в їхній глибині, роззявлений рот відчайдушно розмахує тоненькі, як сірники, руки. Архіректор вперся спиною в колону, і це зіткнення повернуло його до тями. Він роздратовано струсунув головою, Склав долоню чашкою і послав у напрямку відьми струмінь білого вогню. Не відводячи райдужних очей, та здійняла руку і відбила полум'я вгору. Пролунав вибух і зі стелі посипався дощ уламків. Очі бабуні розширилися. Стрейт зник. Там, де він щойно стояв, згорнула кільця величезна, готова напасти змія. Бабуня зникла. Там, де вона щойно стояла, з'явився великий плетений кошик. Змія перетворилася на гігантського плазуна з глибини епох. Кошик став сніговієм крижаних велетнів і вкрив чудовисько кригою. Плазун став готовим до стрибкаша близубим тигром. Віхола перетворилася на яму киплячої смоли. Тигр зумів обернутися орлом, що вже розправив крила. Яма смоли стала ковпаком із китичкою. Нові-нові форми ми готіли все швидше. По залі танцювали кольорові тіні. Зриваючи з боріди пальців октаринові іскри, здійнявся густий і маслянистий магічний вітер. Очі Еск засллюзилися. Все, що вона могла розібрати – це постаті бабуні та стрейта, блискучі статою в бурі мінливих картин. І тут вона почула пронизливий звук майже на межі людського слуху. Вона вже чула його там, на холодній рівнині. Часте свірінкання, гудіння рою комах, шурхотіння мурашника. «Вони йдуть!» – верескнула вона, перекриваючи галас і шум. «Вони вже майже тут!» Вона видерлася з-за столу, де ховалася від магічної дуелі, і спробувала дотягнутися до бабуні. Порив сирих чарів, збив її з ніг і кинув на крісло. Звук посилився так, що повітря гуло, ніби над трупом тритижневої давності літнього дня. Еск знову спробувала дотягнутися до бабуні і сахнулася від зеленого полум'я, що проривіло вздовж її руки та обпалило їй волосся. Вона гарячково заозиралася в пошуках інших чарівників, але ті, повтікавши від магічної бурі, налякано коцюрбились за перекинутими меблями, доки ця буря шаленіла над їхніми головами. Еск пробігла через усю залу і вибігла у темний коридор. Навколо клубочилися якісь тіні, а вона, схлипуючи, пробиралася вгору сходами і далі сповненими гудіння коридорами до кімнатки Саймона. Бабуня сказала, що щось спробує захопити його тіло, щось, що ходитиме і розмовлятиме як Саймон, але буде чимось іншим. Біля дверей товклася зграйка студентів. Вони повернули їй на бліді обличчя. Її рішучий поступ спантеличив їх достатньо, аби вони нервово розступилися. «Там усередині щось є», – сказав один з них. «Ми не можемо відчинити двері». Вони вичікувально подивилися на неї. Потім хтось запитав. «У тебе бува нема ключа». Еск схопилася за ручку і повернула її. Ручка трохи зрушилася, але потім крутнулася назад із такою силою, що ледь не здерла шкіру з її долоні. Цвірінькання всередині досягло крещендо, і до нього додався ще один звук – ніби ляскання шматка шкіри. «Ви ж чаклуни! – закричала вона. – То почаклуйте, нехай вам! – ми ще не проходили телекінез, – сказав один. Коли ми вивчали вогнеметання, я прихворів. Взагалі я не дуже вправний в дематеріалізації. Еск рушила до дверей і замерла, не завершивши кроку. Вона згадала бабунині слова про те, що навіть будинки мають свідомість, якщо вони досить старі. Академія була дуже старою. Дівчинка обережно ступила в бік і пробігла пальцями по давніх каменях. Аби не злякати будівлю, слід було діяти обережно. І Еск відчула в каменях свідомість, повільну і просту, та все ж свідомість. Вона пульсувала навколо. Еск відчувала глибоко в стінах крихітні іскорки. За дверима щось вило. Трійко студентів із подивом дивилися на дівчинку, яка непорушно завмерла, притуливши до стіни долоні та лоба. Їй уже майже вдалося. Вона відчувала свою вагу, свою незграбну масивність і туманні спогади про світанок часів, коли каміння було розплавленим і вільним. Вперше в житті вона зрозуміла, що таке мати балкони. Вона м'яко пробиралася свідомістю академії, відточуючи своє відчуття будівлі, зазираючи в приміщення та коридори настільки швидко, наскільки наважувалася, шукаючи цей коридор, ці двері. Дуже обережно Еск простягнула руку. Студенти побачили, як вона дуже повільно розпрямила пальця. Дверні петлі зрепіли. Боротьба тривала одну мить. Потім цвяхи повилітали з петель і з дзвоном осипалися під протилежною стіною. Дошки вигиналися в міру того, як двері намагалися відчинитися – долаючи опір того, що тримало їх зачиненими, що б це не було. Деревина роздулася. У коридор, танцюючи та переливаючись, вирвалися промені блакитного світла. В кімнаті, залитій сліпучим сяйвом, рухалися розмиті тіні. Світло було туманним і різким водночас. Якби його побачив Стівен Спілберг, то негайно помчав би до свого спеціаліста з авторського права. Волосся еск стало дибки, так що вона стала схожа на кульбабу. Вона ступила до кімнати, і її шкірою з потріскуванням пробігли вогняні змійки чарів. Студенти нажахано дивилися, як вона зникає в сяйві. З безгучним вибухом сяйво згасло. Коли вони нарешті набралися відваги зазирнути до кімнати, то не знайшли там нічого, крім сплячого Саймона та еск, яка лежала на підлозі, мовчазна й холодна, і дихала дуже повільно. Підлога була вкрита тонким шаром сріблястого піску.